Пътят на музиката Беседа от учителя държа на предобщи оголотен клас на 16 юни 1937 година Отче наш Чете се темата Защо аз живея? Много лесна работа, но колко мъчно е да се изпълни. Няма никаква мъчнотия. Той вече е в умствения свят, лесно става. Като дойде до физическото поле, трансформиране трябва. Когато човек започва с пипането, първото движение е пипането. Човек се учи да се движи, да се премества от едно място на друго. След той, и второто положение. Човек се е научил да се намества в нещата, всички неща да опитва с уста. Явило се условие за ядене. Да вкусва да възприема нещата. Да влиза във връзка с онова, което той не знае. Най-първо приема един плод. Той иска този плод да го приеме на гости, да се поразговори с него, да се запознае. Сега казваме. Усеща. Усет има. Колко мъчно е човек да развие своя усет, да бъде правилен или да вкусва нещата. Колко мъчно е да развие своя усет, да бъде правилен, нормален. Някой път и усета не е нормален. Тогава и впечатлението, което приемаме не е нормално. Разбираме това така. Нямаме онази мярка, с която мерим да имаме истинска представа за нещата. Ти пипаш, но имаш погрешно схващане. Или вкусваш нещо и нямаш онази норма, има погрешно схващане за вкуса. Тогава започват да влизат в те без преглед нещата, от които човек се разполява. Много болести са дошли от вкуса. Той е като инспектор на цялата една област за здравословното състояние на човек. Когато този инспектор не наблюдава както трябва, идват болестите. Много болести се зараждат от яденето. Ядеш едно, второ, трето, четвърто, пиеш едно и след и въпрос става защо са тия болести. Вкуса този инспектор по някой път се подкупва. Може да го подкупиш лесно. Направиш сладко ядене, подкупва се. Казва, хубаво е, може да ядеш, може да опиташ. Дава разрешение. Така казвам сега. Всички вие сте дошли до едно положение като ученици. И всеки един от вас би държал една реча за вкуса. Но има една страна на яденето Да се научи човек какво да яде. Само чрез яденето той ще добие безсмъртието. Казвам, чрез яденето ще добиете безсмъртие, но ако знаете какво и как да ядете. Да може безсмъртната храна да я намери, някъде да си вкусне от нея и веднага ще стане безсмъртен. Сега може да се зароди в вас едно любопитство, къде се намира тази храна. Не има едно естествено положение. Човек като направи първото прегрешение, защото прегрешението започва с вкуса на човек, той още във второто чувство направи своето прегрешение, прояви второто нещо – непослушанието. Казва му Господ. Ти като дойдеш до яденето, ще бъдеш внимателен, всичко няма да ядеш. Има едно нещо, от което ще се пазиш, понеже ако вкусиш от това ядене, целият твой живот ще се измени, ще изгубиш смисъла на живота си. Сега си представете Адам като човек. Представете си го. Има едно въображение, тъй както е писано в Библията. Тъй, както е писано в Библията, тъй ли е всъщност? Вие считате така. Ако кажете, че не е тъй, значи Библията не е вярна. А що не е вярна? Не е въпрос за вярно. Но нещата не са съобразни. Когато старите баби казват на децата, че като се роди тяхното дете, те питат откъде дойде. Бабата казва, че го донесли от реката, между жабите било там. Че са го хванали от там и са донесли детето. Някой ще каже, че това не е вярно. Че човек е изваден от реката е вярно по отношение на чувствения живот. От астралния свят той е изваден от водата, той е минал през водата. От водата иде той. В тази вода и жаби, и хора могат да живеят. Но на физическото поле това не е вярно. За друг един свят е вярно. Зато и в херметическата философия казват Всяка истина е наполовина истина и всяка лъжа е наполовина лъжа. Във всяка лъжа има известна истина. Истината в лъжата е параван отпред. За да те излъже някой, той ще тури истината като параван и ти поради истината ще се излъжеш. Ако тази истина не е турена като параван, не може да те излъже по никой начин. А щом тури истината, ще те излъже. Като тури любовта за параван, ще те излъже. Като тури истината за парабан ще те излъже. Като тури знанието за парабан, ще те излъже. Навсякъде ще се излъжеш. Ние обясняваме до някъде, писани са много книги в света. Пита сега някой, защо са нещастията? Те са толкова сясни, но нека да ви обясня. Както и да ви ги обяснявам, ако започна да ги обяснявам, след като махна една мъчнотие, ще се яви друга. Ако ви дам едно хубаво ядене и ви кажа, не яще много от той ядене, малко яще, наполовина. Веднага във вас при сегашното схващане ще се роди мисълта и ще кажете Колко е свидлив да ни остави да се понаядем? Какво ще се казва? Не яш, наполовина яш. Как ще разберете това? Ако ви кажа да се не наядете, тогава ще кажете Що не ни каза? Той ядене много хубаво беше, но ни развали стомаха. Ако не ви дам, ще кажете Щеше да ни измори гладни. Ако кажа на половина да ядете, ще кажете Свидлив Ако кажа да ядете както трябва, ще кажете Не ни предупреди. Тъй, че винаги другите са виновни. Онзи, който иска да ви направи добро, ще стане виноват. А вие ще останете един праведен. Всички хора страдат, защото са праведни. Няма нито един грешник. Кой е виноват. Господ. Светът го е направил. Че как трябваше да направи Господ света? Както и да се обяснява Остава едно противоречие. Там, дето рибата живее в изобилие, човек се удавя. Там, дето човек започва да живее, рибата умира. Вземете в малката вода, намалената вода, дето принася приятно впечатление, но премахва жабите. Ако турите малката вода, в нея те умират. Питате, защо рибата там, дето човек започва да живее, тя умира? И защо там, дето рибата започва да живее, човек умира? Вас може да ви се представи, но ако направите един опит. Как бихте направили, че рибата да не умира и човек да не умира? Невъзможно е. Рибата в водата ще живее, а ако човекът влезе в водата, той умира. Ще се удави. Той някога е бил някаква риба, но при сегашните условия той в този изобилие не може да живее. Казвам. По някой път вие искате нещо в изобилие. Но вашето изобилие ще ви причини смърт. Писанието казва. Ако не се отречете, не можете да влезете в Царството Божие. Ако не се отречете от многото вода, ще се ударите. Да кажем, искаш да плуваш като риба. Ако влезеш, можеш да плуваш. До къде ще идеш? Ще плуваш, следто и ще се намериш в трудно положение. Рибата няма да се умори, тя не потъва в водата. Ти искаш да си починеш, като се умориш, искаш да си починеш и ще намериш смъртта. Това са аналогии. Някой път вие искате много знание, но многото знание на човека може да му причини и голяма вреда. И незнанието пак може да му причини вреда. Трябва да се намери една средна линия. За пример... Вземете идеята за Бога. Вас тази идея за Бога ви е станала толкова обикновена, че вече сте изгубили онова свещено значение, което думата съдържа. Или някой път за музиката се говори. Изгубили сте свещеното чувство, че музиката спада към онова, което е свещено. Музиката е свещено нещо. Казваш, защо така Господ направил света? Така не се пита. Така би попитал, но този начин, ако би проучил света, да знаеш проекта, да имаш всичките божествени планове, да имаш всичките научени данни. Да си правил хиляди, хиляди, хиляди и милиони опити. Някъде ще дойде да искаш едно изяснение. Сега вие искате изведнъж нещата да станат ясни. Кой не знае да пее? Вчера дойде една млада певица при мен. Тя е била певица преди 15 години и оттам на седне случило и се нещо, че 6 години престанала. Не може да пее. Не че е изгубила гласа си, не е изгубила гласа си, но в нея се заражда едно чувство, като рече да пее, плаши се. Иска да пее, не може да пее. Стеснява се. Тя не може да си го обясни. Тя казва. Можеш ли да ми дадеш един начин? Искам да пея, път не мога да пея. Казвам. Случило ти се е нещо в живота. За да дойде страха, ти си причината. Не я изпратили в света да пее на хората, тя отишла да служи на себе си. Служила на себе си. Казвам. Щастлива ли си? Не съм щастлива. Развела се с мъжа си шест години вече. Питам. Колко години живяхте заедно? Десет години. Имала дъщеря 14 годишна. Рекох. Искаш да се жениш втори път, но аз да ти дам правило. Ако искаш втори път да се жениш, трябва да умреш, да те заровят в двора, че този, който те обича, ако може да те извади от гроба, да те съживи, да ти даде светлина и свобода, и тогава върви с него. Онзи, който не може да те извади из гроба навън, подир него не отивай. Всичките нещастия са, че ви вървите подир онзи, който не може да ви извади от гроба. Ако една овца тръгне по пътя на един вълк, мислите ли, че той ще заведе в Царството Божие? Или ако дойде един вълк да преподава по музика, той като пее, ще ударе кожата. След като ви научи, той пак ще ви ударе кожата. Вие сте дошли до едно вътрешно противоречие. Много пъти се явява желание в човек. Всички хора страдат от желание. Казват... Без желание може ли? Не е въпрос без желание. Въпросът не седи там. Ти нямаш само едно желание. Имаш милиони желания. В дадения случай имаш сто желания, които седят и хлопат пред вратата ти. Умният човек трябва да знае кое желание трябва да пусне, поред ли трябва да ги пуснеш. Ако идете при един съвременен професор по музика, той за да ви преподава, ще вземе цигулката. Ако искате да се учите да пеете, веднага ще ви изпита гласа. Щом попеете, ще ви каже, аз съм занят, нямам време да ви преподавам. Ако искате да се учите да свирите, той пак ще ви изпита колко можете да свирите. Още като торите цигулката, като теглите ръката, знае този човек какво може да излезе от вас. И като излезете вие, може да имате каквото мнение искате. Въпросът е, че вие много пъти настоявате върху нещата. Човек настоява. Гледам някой път, някоя муха кацне на носа. Аз се занимавам с важни философски работи, а тя кацне на носа Като кацне, не седи мирно, а ми започва научни изследвания да прави. Тъй върха на носа кацне. По някой път седя, не искам да си мърдам ръката, и тя дойде и пак кацне. По някой път ме изважда изтърпение, махна с ръката. Тя кацне на носа, какво ще добие тя от моя нос? Тя е смешна. Аз си казвам, какво искаш? Тя казва, искам да бъда учена като теб. Качва се на носа ми, дано да вземе от моята разумност и тя да стане учена. Казвам, ти може да облизваш носа колкото искаш, но все муха ще бъдеш. Не настоявайте върху някои работи. Ти, като се качиш на носа на някой учен човек, учен няма да бъдеш. Трябва да се разбира. В е случай онова желание, което имаш, което е определено, трябва да се научиш да четеш. Ще се намериш там. Желанието пише твоето име, трябва да знаеш името. Това желание е за теб. Ще си го вземеш като едно писмо и ще го отвориш. Ще прочетеш какво е писан. Някъде съвпада адрес. Няма да вземеш чуждо писмо. Има желания, които в дадения случаи не са за теб, но близък адрес имат. С такъв приблизителен адрес има много желание. Но, което е за тебе специфично, ще прочетеш адреса. Сега много работи на вас са ви дадени, нали? Изпеете една песен, не ви харесва. До някъде какво е една песен. Вземаш ти един тон, но то е чисто механическо. То е като грамофон на плоча. Там, дето не взема умът на човека участие, дето сърцето на човека не взема участие, там нещата са механически. Не е, че не са хубави, но то е външната страна. Какво седи духовното? Човек трябва да го чувства. В духовните работи има едно качество. Ако ти вземеш вярно един тон, Какъвто и да е. Следователно, ако вземеш тона и в дадения случай ти си неразположен, щон вземеш вярно тона, веднага и малкото препятствие, което имаш, ще изчезне. Ще се яви една светлина в ума, едно разположение. Може и ако вземеш вярно тона, той неразположение да изчезне от тебе, ако не го вземеш вярно то ще се усили. Ако ви кажа, че трябва да се учите да пеете, вие казвате Певец няма да стана. Не е въпрос за пеенето. То е изкуство, цяла наука е. Но всички не са родени за нея. Музиката е една среда, в която човек е подопен, защото той живее в нея понеже ако не живее в тази среда, не може да има никакви постижения. Той може да има постижения, но ние хубавите постижения не може да ги постигне, ако не си служи с музика. В едно отношение музиката е най-хубавата храна, с която човек може да се храни. Станеш сутрин, попей си един, два, три тона, Изпей една песен, каквато и да е. Изпей песента Премина лютата страшна зима, настана пролет. Преведете това. Учителят нагласява цигулката. Тегли една струна. Този глас какъв е, духовен ли е? Учителят свири нежно, тихо, а после силно. От един цигулар се изисква прецизност. Не можеш да бъдеш цигулар, докато не бъдеш духовен. Ако липсват на тона няколко трептения, тонът не е верен. На духовния тон трябва духовни трептения. В музиката, там дето има обикновено впечатление, има обикновена музика. Сега ще започнете. Сегашната музика ще знаете всичките правила. Когато дойдете да изучавате качествата на музиката, трябва да имате свещено чувство. Трябва да има за какво да пеете. Сутрин, като станете, трябва да има за някого да пеете. Учителят свири. Сега Кои са моите подбуждения? Учителят свири. Едно движение има в тази българска песен. Какви са подбужденията? Може е да съм слушал нещо. Но какви ми са подбужденията? Да кажем, земете една песен. Учителят свири тъги скърби. Тя вече е в ритъма. Ако свиря и скръпта ме послуша, казвам. Тръгни с мене, заедно да вървим. другояче че ще се качи на гърба ми. Сега я уча да върви. Искам да я убедя да слезе. Тя казва, че е болна, страдуща всичкото и. Да кажем, искате да изпеете. О, благи Господи! Как ще попеете на Господа? Бог, който е създал музиката, как ще изпеете на него? О, благи Господи! Те са свещени работи. Рядко се свирят. Учителят свири и пее О, благи Господи мой! Право ли е? Ще ме послуша ли Господ? Има една неестественост малко, като пея «О благи Господи, Боже мой, самодоволен съм. Следователно моето самодоволство не ми дава един импулс. Оттам не може да си взема». Значи ще дойдеш до едно положение, дето да си, че Бог да ти даде нещо. Ти ще бъдеш при Него, когато си скръбен. Няма да идеш, когато си радостен. Щом си радостен, Той е в Тебе. Щом си скръбен, Той е отвън. Следователно, тогава ще Му говориш, да дойде Неговия Дух, да станеш радостен. Радостта показва, че Бог присъства, а в скръбта Бог отсъства. Но за да отсъства има някаква причина. Господ е едно същество, и когато ние сме непослушни, не настоява на нашите желания. Той си излиза. Щом настояваш, тогава на неговото място ще дойде скръпта. Искаш да настояваш? Искаш да станеш какво ли не? Някой път искаш да станеш свят. Какво подразбираш под думата свят? Да станеш свят, че всичките хора да го знаят. За мене да бъда свят, значи да живея добре, че аз да се радвам и Бог да се весели в мен. Значи аз и Господ да живеем заедно. Според мене, да бъде свят човек, това значи той и Господ да живеят добре. Сега ще оставим това. Някои имате верни схващания. Святостта е едно естествено положение за душата. Ти не можеш да бъдеш свят. Само като станеш свят, ще знаеш да пееш. В знание ще имаш, ще знаеш как да пееш. Като погледнеш небето на Господа, няма да се оплашиш. Ще запееш тогава. Когато се моли човек, то е пеене. Ако не знаеш как да се молиш, твоята молитва не е музикална. Ако не си представил страданията си на Господа, такива каквито са, ще ги опишеш. Защото Господ ще ги премери. Ти няма да ги представиш по-големи, няма и да ги намалиш. Защото и в двата случая няма да бъдат приятни, ще ги опишеш точно такива, каквито са. Когато дойдат ангелите, ще кажат много вярно описание. Тогава ще дадат ход на твоето пожелание. Не може да се свири духовно, защото има влияние. Те са на особено мнение. Вземете този тон. Учителят свири на цигулката и всички пеем. Това е болешката на едно малко изворче, което слиза от планината, развява знамето. Това са големите камъни, през които минава. Учителят свири. Тъй много лесно се представя. Как ще представиш музикално, как се е разцъфнало едно цвете? Най-първо, като идеш при някой извор, да се услушаш как вървят вълните. Тази вода не е никога доволна. Блъска се тук-там, върви. Хиляди и милиони неприятности минава. Но капките скачат и казват Отиваме към морето, към дома Всички се радват, веселят се Блъскането в камъните не го считат нещастие И ние в живота се блъскаме Всяко страдание е блъскане Ако си музикант, ще започнеш да пееш Понеже не си музикант ти се спреш и казваш Защо трябва да се блъскам? За да идеш до морето. Понеже искате да ви турят на автомобил на файтон, без да се трудите, вие без никакво движение искате. В живота сами ще вървите. В живота кой как дойде, сам трябва да върви и да опита всичките неприятности. Неприятностите са най-хубавите работи. Те са път на живота. Тази линия на неприятностите, един ангел, един светия, вижда божествения път, който Бог е начертал. Вие пък го считате за голямо нещастие. То е най-голямото щастие, което Бог може да ви даде. Само, че трябва да го приемете. Втори път няма да го минете. Втори път само на картина ще го гледате. Но наказват младите да поживеят. Ама не може вече. Ти като си бил млад, недоволен си бил, казваш, това защо е, онова защо е. А сега казваш, да съм млад сега, зная как да живея. При сегашните убеждения, които имате, вие сте недоволни. Казвате, не съм доволен и тук го няма. Че тук го няма. Ако мислите, че всичко е тук, то е само самоизмама, то е път. Казвам. Път е този, по който можете да влезете. Представете си сега, че имате ухота. Може да ви донесат една баница. Събуди се ухотата, Искате да знаете как е направена. Аз ви я препоръчвам. Аз само хваля. Свиря. Вие казвате, да я опитам. Казвам, след като опитате баницата, какво ще придобиете? Някой път е по-добре да не опиташ баницата. По-голяма сила ще добиеш, ако не опиташ нещо. Има неща, не ги опитвай. За пример, Хубавата баница, като я погледнеш, само от миризмата да се наядеш. Като погледнеш и да кажеш, благодаря. Сега вие искате да опитвате. Знанието, което ви е дадено, вие от това знание казвате Е, хох. Сега, за пример, малки упражнения имате, които посветените имат. Как са започнали посветените в училището? С коя дума ще започнеш, като станеш сутрин? Как ще повикаш Бога? Отче или татко? Или баща? Как ще кажеш? На български имаме три думи за баща. На френски колко думи има? Пер, папа, сега забележете, че вие всичките имате известни идеи предостановени Вие всички сте дошли с предустановени планове. Искате на Земята да бъдете щастливи. То е първото заблуждение. Щастливият свят е светът на музиката. Ако не намериш пътя на музиката, ти в пътя на щастливия живот не можеш да влезеш. Музикалният живот е пътят на щастието. Много хора са музикални, но се дразнят. Ако станеш музикант и не вървиш по музикалният път, дразниш се. Понеже в музиката малките дразнения оказват голямо влияние. Дойде някой, не знаеш музикално да говориш, казваш. Как да не ме разбираш? Или казваш. Знаеш ли моите убеждения какви са? Ами и вие, знаете ли кой съм аз? Ти си кал, както и аз. Ти си направен от кал и аз съм направен от кал. В тебе има божествено дихание. И в мене има божествено дихание. После казвам. Докажи го. Тегля го колко тежи. Каква част повече от грама има, не може да го докаже. Или казвате. Аз пея по-добре от тебе. И аз пея като теб. Ще идем при един умрял, ще попеем и двамата. Ако можем да го съживим, ние сме певци. Ако не можем да го съживим, ние сме като другите певци. Стане сутрин и си неразположен. Попей си. Ако не можеш да махнеш неразположението, ти си обикновен певец. Ако можеш да премахнеш неразположението, ти си певец. Сутрин като станеш, дойдете една малка тага, недоволен си? Започни с недоволството. Кажи, не, доволен съм от всичко, що става. Не, доволен съм от всичко, каквото става. Подир малко изгубил си нещо. Влезе някакво чувство. На той чувство да имате някой, който да пее с вас, в музиката не да коригирате другите. Оставете всеки един свободен. Ако вие пеете хубаво, бъдете е като основен тон, като мярка. Когато другите пеят, оставете ги те сами, нека се коригират ако някой пее по-хубаво от мене, аз давам ухо и се коригирам по който пее по-хубаво. между вас, които пеят по-хубаво, вземете за основен тон и се коригирайте съобразно с тях. Като държитето и правило, ще пеете хубаво. Що искаш да коригираш, то е обикновено пеене. И то е хубаво, но в духовния живот никога не коригирай. Ако ти коригираш, губиш. Всеки, който коригира другите, губи. Пресеква се пеенето. Казвам. Коя песен бихте избрали? Толкова песни има дадени, но коя песен бихте избрали за себе си, да се упражнявате сутрин с нея? Аз бих ви препоръчал фир фюр фен. Тя е хубава песен. Учителят пее песента. Тао тя е първична дума, място, дето Бог живее навсякъде. Учителят пее песента. Има нещо неестествено. Ти туриш мисълта, но ти не можеш да вземеш един тон. Докато не почнеш да се движиш, ще се коригира мисълта тогава. За пример, ако аз сега свиря, какво впечатление ще ми направи? Аз трябва да свиря, да се коригирам, мисълта ще се измени. Ако вие пеете, коригирате мисълта, ще пеете правилно. Ако не обръщате никакво внимание на окръжаващата среда, то е обикновено пеене. Пейте за самите вас, понеже Господ, който е във вас, да ви чуе, че вие пеете. Да ви покаже, че ти зачиташ. Пей на Господа. Едно изкуство ти е дал. Ако оставиш гласа ти да не пееш, Сутрин като станеш, поблагодари на Бога, че ти е дал един глас. С години седи гласът ти, никак не си пял. Искаш да идеш на небето, да те приемат ангелите. А като идеш между ангелите, ти ще влезеш в някой ангелски хор? Какво ще правиш тогава? Ангелите няма да те коригират, ще те оставят сам да се коригираш. Ако не знаеш да пееш, ще намерят един начин да те изведат навън. Толкова деликатно, даже неусетно, ти ще се намериш вън от този хор. Нали, много пъти вие сте имали хубаво лично желание, едно самочувствие вътре в себе си, нещо ви е пяло. Но друг ден вие сте недоволен. Търсите повече от това и изкупвате и малкото, което имате. Духовните работи са малките работи в света. Той, което е интензивно, то не е духовно. Целият физически свят е едно предметно учение, за да подкрепи човека да се учи и да пее. Да кажем, ако вие видите една ябълка или един ваш приятел, или ако видите изгрева на слънцето, или ако четете някаква книга, ако речете да пеете, различно ще бъде пеенето ви. Да кажем всички имате по една цигулка, Тогава... Учителят поглежда часовник. Верен ли е този часовник? Отговарят. Малко е напред. Недовършените работи са хубави. Пейте сутрин фирфиорфен за една цяла седмица, като станете. Божията любов носи пълния живот. 29-та лекция на общия окултен клас. 16-та година, държано от учителя на 16 юни 1937 година, сряда, в 5 часа сутринта, София, Изгрев.